פרק ח' ויהי אחרי כן, ויך דוד את פלישתים, ויכניעם, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים, ויך את מואב, וימדדם בחבל השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות. ותהי מואב לדוד, לעבדים נושאי מנחה, ויך דוד,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 וצדוק בן אחיטוב, ואחימלך בן אביתר, כהנים, ושריה, סופר. ובנייהו בן יהוידע, והקראתי והפלאתי, ובני דוד, כהנים היו.